Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahu جل وعلا falendrojme vetëm për të ndimin dhe falëkëkurm, ne salavat dhe bekime të Allah qofshëm i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i faminë të shokut dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ne rrezor po vazhdojmë me tregimin e kaf ibn mali radhiyallahu taala anhu dhe rrëfimin e tij në lidhje me luftën e të bukët. Jemi enda në hylje të këti të regjimi dhe pasi që Kabi radiallahu anu prezentoj një biografi të shkurt të ti në raport me përgjigjen ndaj thirjeve të pegamberit sallallahu alesallam dhe preashtimin kësaj radhen nga regulli përgjithshum që e kishtë njët në ti vazhdojnë Kabi radiallahu anu të, të regon tash edhe një Mënjur se si organizoi pejgamberi sa sallam përballë projekteve të caktuara. Dhe thot Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighayriha." Sarti dërguari sallallahu alaihi wasallam synonte në një ekspedit, synonte në një, do të thotë, luftë për të mbrojtë zakonisht synte dikatjatën. Do thot nuk i pteshni ata drejt për detas e poshtë kanë ndotimin e e caktuar. Përveç thot kësaj rrade i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot ë uh, në kat luftë e cila ishte në një vap shumë të madhe harrin shëdit dhe gjithashtu i dërguari sallallahu alaihi wasallam i amsyu një udhtimi shumë të gjatë. Thot kësaj rrade fajjalla lil muslimine amrahum. Kësaj rrade pejgamberi sallallahu alaihi wasallam U ashpalu si muslimanëve drejt Qartas atë që i akështë ja mësyr Që të pregaditen Thot mirë për këtë betej Andaj i lejmëraj për Drejtimin ka ishte nisër Dhe të kjo është E pjesë shkurtimisht do të trajtojmë Sot në 2-3 pika Lidhe me dobi që kanë të vëjme këtë Pjesë të këtë rëfimin Të dërozë, begamberi Me gjithë që ishte Do të të njëriju Më i Përkrahur nga Zote Gjelle Huala të them kështu Dhe ishte njëri i cëli përduyshëm Gjitha ato vëprime që i bënte Gjitha ato pun që ndërmirëte Ishin përduyshëm shpallin nga Zote Gjelle Huala Zote Gjelle Huala urdhërante që të bënë këtë Ose e u dhëndë të bënë këtë e kështu më ratë Me gjithë pozitën që kështë të këllohat Gjelle Huala Dhe me gjithë Do të të dashurinë Allah në dajti dhe gjith, Pegamberi sasërë nuk se bepet, i linë të anë është sebepet, shkaqet. I mërë të gjitha shkaqet e duhura, që tja delë mirë shi duhet. Dhe të regimi i kapit në edeshmon këtë. Që ka, donë të të shkon të përshambu në vëri, njësi ka jugu. Donë të të shkon të përshambu në përëndim, njësi ka lindja. Pas ta i ndronë të rrugën dikun gjysmë të rrugës, mirë po nuk dëshon që t'izbulon të, të planet e ti. Nga së një sebeb, që të dy Do tëtë të sigurin e suksit të projektive të ti Nga se kishte, me dine, njerës që ishi lojal Armejgjëve të pejgamberit sallallahu e sallam Kishte njerës me ndjelet Nga njere pa, nga pa kujtësia mund të zbulan të ditë që I bënd të dëmë projekt në përgjësi Dhe gjitha këtu ishi në kodrë të sebepeve E jo në kodrë të frikës të pejgamberit sallallahu e sallam Në ndërmarja sebepeve Madje nganjëre mund të duket diçka dyshe tepruar, por në qofsë është në llogari dhe është në drejtim të ruajtjes së projektit, patyrim se është e kërkuar. Andaj e jona arsyet ti marrim se vepër tona dhe ne ti ruajmë projektet tona drejtim mbrojmë punën tona e pastaj t'ia dorëzojmë çështjen Allahu xhalla xhallahu. Çështja e dy që mund ta nxjerrim nga kjo pjesë është se pejgamberi sa selam gjithmonë kërkoi këtë zakon. Do të nisësh thash në lindje, mirpo përfundon te noshta jug e kështu me radë për kësë radhë kësë radhë i mlodhi muslimanët dhe ende pa u nisë çfarë të ju tregoj se ka arsye. Pse a thua vëllezëri këtu? Që kësë radhë nuk kishte mundësi që të bëhej ndryshe. Dhe këtu Ibn Kaajim rahimullahu peri dojuqi i Xhir thotë kur çështja është serioze, ngjëra sekretit dhe fshehja dëmton. I dëmton pjesmarrjen praktik. Pra mirë më ju thonë një qore e Vllazni. Bora familjes vet njëri shokvëti, kjo punë është kështu. Do të kërkon shumë shpenzime, kërkon shumë mund, kërkon shumë kohë. Nëse ju në Gjermani po hyj këtë punë atë. Por ju një njerëz që befasohet gjusht në rrugën ton tek shumë ditë na, për shembull, s'ka shumë investuar kët praktik. Tek shumë ditë na, për shembull, s'ka shumë pjesë e kësaj apo thon. Disa gjësi janë serioze dhe kërkuin mund të shtuar, kërkuin edhe investim të shtuar, kërkuin obligime më të mëdha, andajn kët rast dihetor ka nëse fshehja e, e punëve nuk është tash në dobi por realisht prezantimi i tyre është në dobi. Dhe këtu gjithashtu mund të jelnë në dobi në kuadër të kësaj pikese, njerëz nga njëra përshëmbull mund t'i fshijnë disa punë të tyre në emër të sigurisitetit dhe mos të konsultohen me njerëz kompetentë. Përshëmbull, e kanë i punë dhe ajo punë serioze nuk mund të bëhet vetëm nga dëshira. Duhet të konsultohesh përshëmbull me për njerëz të ditur, të tashmë i kallëzu huajs për këtë punë më ro çfarë po bëjnë ata. Tregoj, më mirë se këtu nuk bie ndesh me sigurinëtin. Po çfarë arsye? nga se këtu të është diturija është kusht për mbarvajt në punës, dhe në qofë se ti e fshih punën të në, dëmë jo është me i maso sësa do bijam tër. Pandaj, nga njëre shpalosje e punëve, jo për ti shfaqa të, jo për ti prezentua të, jo për të lafdru me të, jo për të mburë me të, po për të ruajtur punën, për të ruajtur kurësën e durë, sa për shkonë ka durë, njëri jo e shpalosënë. Se kurse për shemb, në raste ku njëri ka në Dhe, së dhimbje në si barku të caktuar, fshehja së dhimbjes sill dëm. Do thotë tashku më shkumë zbulu, ku më shkuta më e ku më tregu, jo, në katras zbulimi është i dobishëm për ty, ngasë realisht fshehja e dhimbjes në emër të fshehjes së një pjesë të trupit është më dëmshme se të zbulimi i saj. Andaj në esenc, i mbulojmë pjesën e tortshme, në esenc ruajemi. Po nganjëherë do bija kërkam Se me do bish mashtë, do thot, zbulimi Ose të them, me pak e dëmsh mashtë zbulimi Se sa, se sa mbulimi aftë. Edhe kjo në gjdo aspektit e sun Pra ndaj edhe bëhet fjallë Uththim në muajnë Si kurse kanon të shmetime Ka janis në të buk Dikun ka muaj i gusht Ku temperaturat të tje janë 1050 gradës e cjus Bëhet fjallë për një uththim Nëmbi 700 kilometra Mirëm i të regu njerëzve Për fara syje, që i ka so bukur kabje ka, ka rësë tu Thot, që muslimat të pregatitën si duhet a nuk është rrugë diri këto, nuk është dhe atje po pregatitën si duhet pra ndaj varsisht nga seluzetit rrugës nga rëzishet edhe njëri pregatitit e a ka rrugë më e rëzikshme dhe rrugë më e gjatë dhe a ka uðhtim dhe të tëtë i cilë është uðhtim që kërkan më shumë të pregatitit se uðhtimi ahiretit nuk ka uðhtimi për ahiret është uðhtimi më i gj Uthimi për ahiret është uthimi ma irrezikshme mëndë shumë Nuk ka rrugë në botë që është irrezikshme Si kështë rruga drejtë ahiret dhe mëndë Në tëllë farë rrëzit që ka, edhe në këtë botë, në varë Pasaj kur të rinjallemi, sa so problemet, e sa so sprovët, e sa so fitët, edhe në so sa ka Dhe ti ishe njerëzit, sot për shambullë, nga gafletit dhe nga hutia që i ka, ka, ka, ka, ka kapluar Më shumë pregaditë për një utim të thjesht tas dimrit për shemb kam udhëtit dikun rregullën makinën i ndër goma ka i kasin gjithë me veti pajisë dimërore merr tisha me veti pse fashë çadhu në rrugë kjo ndërsa udhëtimi pra grat as goma nuk i shku, ka atë përshtatshme për më shku po them këtu kushtimisht a si ka marr zinxhir se këtë rrugë korshitza ka gjerëca të qartuara andaj nuk përgatitese si duhet nga se s'e ka kuptuar seriozisht udhëtimin e ti jap prandaj a ka udhëtim Inshallahullahu jellehu wala ikakoshtu vëmendje më të madhe se udhëtimit në Hirat. Shkako në Kur'an. S'ka surën Kur'an që nuk flet për këto u them. Ande Allahu po tregon se këtu u themi gat, përgatitë të mirë, marrni se bëni si duhet. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë vazhdimisht i paraqes se besimtarët që jeni të kujdesshëm, përgatituni. Dhe kështu për ta ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur ndodhte që të vorrrasit ikan Bëjë muslimane, për pësimtare me avërros Që farë thënë të? Limithli hadha fë a iddo Thënë të për këtë ditë, këto këtë bëni Përgaditën i mirë Këto duhet përgaditën i mirë Duhet bëjët i punë Duhet bëjët i angajimë Që? Njeri u pastaj të jabë Lëgari dhënja të letë Në këshë letë Që ka lau gjallohë që ka atat për shambun Për këto stacione Juthabitu Allahu lëdhina amanu Allahu i forcon dhe i mundson që të jenë stabil ata që kanë besuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Atë stabiliteti dhe qendroshmëria si duhet në këtë rrugë nuk është e thjeshtë. Sado që ti ndërmerse se bëpët, sado që ti mundosh prapse prap kërkuat për kraha dhe dhuratë nga Allahu për qendroshmëtinë dhe stabilitetin. Në këtë botë dietar kanë thënë në varr që tua ato përgjigjet e duhura kur dhvin melek me të pyt duhet së abritatë atyë, nuk e let para mëna i vetmua në varë i shtirë Allah në arruajt, vini dy melek në formë të madhe ju jo, jo, jo let edhe të pyt me nërën bukë, kushe zote të jetë nuk e let me dhvoj përgjigje nda e e pregadit nga kjo botë që tua zote të jam është Allah e e bukë aty, ku pregaditja pregaditja me të ube Me istikfarë, me punë mira, me sadaka, me kërkim falje, edhe nga laupas, e nga njerëzit, e kështu më ratë. Pra ne duhe që të marim serësisht, që ka për i ganberi s.a.s. e kishtë të tradit që mas me izburur shumë projektet, por të imante më të fshehura, që realisht t'jenë më të sukseshme. Që si t'buat diqka muhabbet shumë, si t'kalanë në për muhabbet të njerëzve, realisht ajeve që fillanë që të zbet mundësi e sukseshme. Mir po kur boja fjalë për çka që është serioze, e rrezikshme u tregonte. Kjo është rruga, këtu jemi nis. Andaj të përgatituni. Edhe as kusht nuk i thonte për shkak të pengamentes, gjithë rrugës sa me padit nuk e shum nis ta fëm. Andaj për shkak edhe në Mekë. Fillimi i shpallës ishte i rrupt, nuk është i lidh. Pse? Për t'rëguar se kjo rrugë kërkon me ushrëngu, kërkon, kërkon domthon seriozitet. Kërkon sacrifica, kërkon sinceritet, kërkon unitet, kërkon bashkëpunim E kërkon gjithë ato që garantojnë sukses në duor të kësë i rrugat Dhe ndodhi për shambull që dikush për sahabëve të, pe të pegamberi s.a.s. Pas për shambull për i petive, ma djithë të torturave Thonë të me paditja rësurella që që ka që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Inna se null kjaleike, ka ulen thekila Me njere, ardhje e dytë e Gjibrillët ishte Na kënë me tazbit një fjallë të ronë pregatit Për nërruar, koreshe për shambullë taljen, hajgarën e musliman e vazhdimisht Masuristetin e shese, se kanë kumptu këta se duhet këtë rukë qështë duhet Allah Në kanë kumptu, do ne Allah obligëm për namazë e mersin hajgarë E ka obligu për këtë, ka thonë kjo ndaluar E shetë dyqyt i trajtojnë njëmë me sërë Si duket, nuk e kanë dëgjuar mirë Allahun kur vlet për këtë rrugë. Nuk e nuk e kemi dëgjuar Allahun kur flet mirë për botën tjetër. Të të atë njeriu mund të psom për një fjalë. Atë njeriu mund të psom për një vepër për... të vogël. Mund të shumë diçka thjesht mund të kushtuar ato. Prandaj bëju kujdes sup puna është serioze. Nuk luhat me këto gjëra. Sikurse edhe populli thonë vetë, nuk luhat me zjarm apo, me zjarm dy njerëz nuk luhatë, që luhat me zjarm tahiretet. Nëse me mezi me, me jam të kësaj bote nuk luhet, se dije, kaç dije, me pasoja. E si luhet me zerr në herë që reale është është i pakrahasueshëm me zerr me kësaj bote. Prandaj pejgamberi më tregonte, tash opuna serioze. Tash kemi mëshkull larg, është bëjni nzet, është bëjni vop, është bëjni larg, përgatituni mirë për. apshtë. Dhe kjo është shumë rëndësi që duhet ta ta kuptojmë. Gjithashtu të ndërrullë është se këtu në kodër se i marr me diçka gjaş me këtë parë me disa dallime që kanë nevojë që këto pikta të ndahen vetëm. Si kus e kemi thënë në deshën e kaluar. Pejgamberi edukonte sahabët që të dinin të bëjnë gradimin e veprave, apo si kus e tha, ka për djellan autom. Nuk u mor pjesë në Bedër, por ku mor pjesë në Bestimin e Mekkas, si këto rrugë të dy janë të. Edhe pse Bedri është më i njohur për njerëzit pse pse dinin të bënin se kjo ndoshta më e një urt, ndoshta më i afirmuar i një çësie në këtë punë, pa po të Allahu më shumë se më ka pasë top. Do ndinin të bënin vlerësimin e veprave apo? E dinin shumir, me marë pies, me mi shmoni, shumë mirë ku më morr pjesë, ku më sakrifikova, për çka më rrapëshmuni më shumë se për. Qase kjo ishte dia që u mësonte pejgamberi sallallahu. Shikoj edhe këtu për shembull, pejgamberi së mësonte të mendit se çka duhet mos të bëhet më, më dalle, ah çka duhet më bëhet më dalle. Ja këtu janë punë ndoja. Andaj ndaj këtu kimi kaos. Do gjëra për shembull janë dvogla i bujna shumë ndoja, kiamet Dhe ju zonjë rayon serioze izvoglojmë. And edhe kemi problem vlerësimin e veprave të mira, për me ditë me bën rritën e durr, por edhe ndoshta punë të këçiata. Për shembull, disa njerëz kur kur fllasojnë për shëmtueshmërinë e veprave, për disa punë ato të këçiata është vërtet mirë, por aq nyë shëmtumi prezanton aq çndrim të rregullos mer ndajtynë, aq rrept, saqë për shembull e shohim që për bollëve për çu dyfish më rrezik më se kjo, nuk kemë më rast gjysmën e gjysmë këtij qëndërimi, përse? Nuk, nuk i kimi, patkecisht, nuk i kimi nështë ta regullu qëndërimet tona për baldhe për saktuarë, me shariat, me fenë e zutë të gjellë ola, po nështë ta ma te për nësimbas emosjoneve, euforive, nështë ta qëndërimet tona e kështë të mëllatë. Kjo është e madhe, po, kështë në madhe. Për shambull, tek muslimant e, ndë një ndaj, ndë një ndaj, për shambull, e, me bu m kapi alkal, na duket kjo e madhe dhe pse është e madhe kjo? Është e madhe, është më keq. Mi përmend dikush për për për që ka fol për fenallat pa dije. Për shembull, pa dije ka dhoni fetor, pa dije ka përgjigje. Për shembull, na duket kjo ka shumë madhështi. Dash vetë Allahu që neola me fol fenë di pa dije, është më madh se xhinau ata shoqë që ne i themi maut. Andaj çdo ne kimin e madh madhë. Mi thonë muslimanë për shembull, më ne kat god, sa hu zbul blai normalti, muslimanë. Do të merr ndryshim shumë çka është e vërtet që duhet me qenë mbështetësi popullarit. Mi po ai me të kujdesëm kur bie fjala më vol për fenë Allahut sot. A e dimë me kategorizuar përshëmë rrezikun? Ktu është problemi. Amë. Ose për shembull me çfarë thjesht e bëhet gibet për gojimi. Do të thonë fëshë kjo punë e madhe sa e ka rrit senati kët punë. Pra ky mbollësi më shumë i kërkuar. Edhe në punt mirë por edhe në punt edhe në punë e, në punë e këshia. Në gjithashtu për dobiën fond që duam për man Taner Lazarost se Pejgamberi sallallahu shikojën katë rast bën ndryshime. Do shkon gjithmonë një, nga se do thotë edhe pse kishte arsye për këtë ndryshim kësaj rrade, mirë, por ky ndryshim gjithashtu është komentuar nga ana dijetare si një lloj, si një lloj freskie vardhushme e besimtarëve, do nd raport, nd raport me përgjigjen e bërë pejgamberin. Nga një tregonte, nga një sho tregonte. Nga një bonte këtë punë që gjithmonë mbetet vëmendja në koncentrimin e duhur aty. Pra shikojë për shembull edhe dallimet namazit aty. Sa bo i ka dyre qate, fërnes për fazet, dhe i ka i 4, i 4, dhe i këndija i ka i 4, e, e këram i ka 3. Këto ndryshime janë që, mas me shku gjithë më njëjtë njëri, apër. gjithë më njëjtë, do thot, nga se njëri, nga natyra ti ka nëjtë bëndryshime, përndaj, uh, aty ku ka hapsir për ndryshime, njëri është mirë bëndryshime, nga se ndryshimi i s'jelë freski, ndryshimi i s'jelë një fanloj vëmendje të vazhdushme, ju jo, gjithë më rutin disenjer gjithmonë çat njëjtë, çata njëjtë në kuptim, edhe të punëve caktuara, edhe mënyrës së si jetuarit, edhe mënyrës së si shoqëruar dhe komunikimit. Edhe kurs, kanë një mënyrë për mundëshuar, kanë një mënyrë bu ndrimë të vazhdueshme. Kuptim, mos thos të asoj çose pozitive, qase këto sillen, këto sillen gjithmonë freski, gjithmonë sillen vullnet, si në ambicën e besimtarit. Mirë ndru. Shikoj për shembë pejgamberin se si bën të ndushimin ibadete. Me lien Allahu xhelalu, normalisht Shama ërto së me tu se Ma së të mbazë në adim që pejga mërëson bëndë nga 33 e subhanë Allah Po nga njerë ndonë të dëbëndë nga një 75 e rap Nga njerë ndonë të dëbëndë nga një në në të rap Pëse që një këpësot a një mësë si ka matë atyapëm A ma kërdo me në ru, dhëtë me nxemirë Më kështu se ma së përkëpërcete 83 e rapëm Dhe që të koncentrot A ndaj koncentrimi nga njerë vijë nga Prandaj ata dyshime janë të mira apo? Edhe edhe, edhe edhe edhe për shembull një jetesë nganjëherë apo? Nëse ajo gjera, pse ju më ndihson nganjëherë? Prandaj edhe edhe edhe, edhe mënyra e, e, e, e, e, e jetëtuarit, kuptim të thonë që të lejuara apo? Do të thotë vetë orë ditë shtëpis me ndonjëri kanerë, veçanërisht me ondru, si në volë freskie, do të thotë i, i bëdit në koma, më koncentrohem apo? Që mos mos mos bëhet bë jeta rutinë, mos bëhet jeta monotoni, por të dyshuim një jetën ton që gjithmonë të sillin vetëson freskie edhe edhe edhe një vallë një vallë koncentrimi më të vazhdueshëm që realisht e rrezikon jeta mekanike dhe rutinën. Andë pejgamberi sa bënte ndushime të tilla që janë të nevojshme apo. Edhe e shohim edhe në raport me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gani për shembull pejgamberi ishte serioz, po nganjëherë çaste më tëta, ndërbonte të kështu. Së ka çfarë të thelësh më ka posa. Nëse nganjëherë ja jemi kritik mbullshum ose ja, kritikemi hajgara, ja, atë në post do të thotë balancim në ndushime. Inga njerë Dary 특히 i shetomu e njerën esit joni ku kushme, op дуже DVD, spun Dreame oz 18 en ka nepojepsider? men erики një dysponim? en repertire penit Store-tërri true Position that you can deal with positive your M handy ringed to this Kuratum, inner41. au ense ringed by you,3y,OLi not you can deal withのは you can deal with of data you can help me with the이었ing caller, because you can landt 이름 from Guability, customer self-comp��� to, and no story is being billed for savings. I sometimes be honest. to this issue, i have people pleasure, other than nature can be owned by me, and you personally keep it from home by me, it is you perhaps he will never see for the этого, I will remember through, what I am going down? kuaj diçfar pjesë marrë ndonjë punë caktuar, sidoqoftë, gjitha këto janë të nevojshme që të na mbajnë në nivel koncentrimin, të na mbajnë në nivel gjithmonë fuqi dhe elan për të punuar më shpejt, por për ato punë që pas janë të dobishme. Prandaj sheh ashabët e pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam) se si kanë qenë. Thuhet për Muhamedit ibn Sirin (rahimehullah) ka qenë dietari mad Muhamedit ibn Sirin. Thuhet për ta, thuhet se ditën ishte shumë njëri që do thotë ishte i disponuar. E, bë, e bëndë të këtë me buzqesht, nga në, në qeshtë me këtë, në, ishte një shumë i disponuar Por natën, kur në ngjitin më falë për allanjën le uala Ishte sikur se me vrani ka tun Do të atë që i pënduar, atë që i këtyrët e ka allanjën le uala Dinte, nga të këtu ndryshime, bëndë që njëri ju një të adim pasaj ku është Sërësjeti e ku është, nështa ajo që ka të bëj pak me Nështa me disponimin dhe me, dhe me ato hajgarët e kufizuar apra p por duhet me ditë se njëri u shtetil, ka në vëjnë nga pak për njësa ndërhyrja, për. ose me ndërhyrjë pak ma shumë së justetit se e këna të pru në Hegora, ose me ndërhyrjë pak kësë e këna të pru, nështa, në është ta në dhisa në disa formalitetet në në në pënguj në koncentrim dhe në në pënguj në në e, vëmendjen ton dhe të adonimim të Allah Gjellar Njëvoj. Në këto ndryshime thash i bën të pegamën e sosave të vazhdueshme edhe në forma të ibadetit, po atë në formë të komunikimit e të shoqërimit, jeta e tyre ishte edhe kështu, edhe ashtu që gjitha këto ishin pjesë, pjesë e jetës së tyre, që realisht të bënte një jetë të ngjurosur në konformitet me shnisën e Azora. Gjithmonë që të ruan koncentrimin e vëmendjes dhe pastaj ta kupton drejt seriozitetin e përball punëve të, të të caktuara. Këto dispozita dobi që kan të bëjnë me këto pjesë Zotë i jelle urena u do në rungë në rinë, dhe në amsofëtë Allah u jelle urena në balansim dhe mesatarët të duër, që të imi te ekwiliëmruar gjithë munitën tonë, si kurse në kamsofë peganberi sallallahu aleyhiho sallam. Allahu i ruad i shkrubleft për dorime dhe mëmandin, shpesoj të akum i takim narshëm dhe rënë atërë, sallallahu ala muhammadu ala aanihiho sallam, të sallimë e këthira.